Maia, nu mai pot, o să-mi iau câmpii într-o bună zi. Dar n-am ce face, trebuie să-mi ajut copiii. Ce să fac cu o pensie de 700 de lei? Aici măcar am tot asigurat și le trimit lunar 500 de euro. Îngrijea de un bătrân împreună cu o sârboaică. Făceau ture inverse pentru că trebuia supravegheat,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 Lectura Maia Marti